Atzaldeon? Arratxaldeon Arratxaldeon Arratxaldeon entzule? Arratxaldeon...undua <laughs> Mikrofonuen nola txarran, hola hartu erdek, eh? E eh bai, e hartu Artu mertko, eh? Er? Bueno, bueno, etxu, baina, baina, baina, baina Jertzi iso piskai aki itzi oizki Odo, eh? Ondo, piskat, ondo Izen nahiz, torre aizona, negan bala <laughs> Ia, ona, komokautan ahaman, behi sakitxita torrinok Ola, pertsona bat ekarri nao Eta gila, junto, beste pertsona <laughs> Aldanondo Aldanondo, bai. Aldanondo. I, eh, etzalde hon, eskarrik asko Bai, eta ezer Bai, etzizateatik, proposamen proposa honi Eta, bueno, a ber Ion dela gutxi Euskai Gratian honitzen Ikustek emezela <laughs> Maixan ez ino gapoia <apoyeo. laughs> <laughs> Euskai nivel geitxau Baina apolitxau Baina en el ambiente polich Oaxaca. Ay, eh, es que gradian erratien... eh, se ambiente de neiko eh, bueno, profesionala. Va. Ah, orduna izanik sozu bezala. Bueno, bueno. Ire launak esate Juan moduan, ¿es? Regionalia me on dibitzen da. Bai, bai, preferente no dibitzeke. Bai, bai, preferente. Bai, hor eh ay, ay, vai, orre... ni na no ¿eh? Esque iratiko orzea horsetan. Bañososo. A ber, la última. Ja. Nere ustez izin bertik ja sartu edifisio horta ja nerbioso. Buskai radioa, Naizi radioa gainera. Ah, Naizirate. Bai, bai, garako. A, garako, zirratia. garako edifisioak. Bai. Ah, eta euskerretan ezitzen ordun. Egonitzen? On, hontan, es? La Le, Lena Spalding ona o beina hoyetan, bai, orain, orain hontan aurreko programa bat. Bai, ez dut. Ez dizen batzu. hor Hori nahi zirratean enbotatzezi hauean. Ba ah, bai, eh? Bai. Yeah. Ba bai, Guri permentsu egitea txua inokezka. Gure nitsa edo jefi zindan. Zinek eh, nahi zirrateo jefi? Nahi zirratea guaztegit. Garak soto hau, dok? Soto, ba soto, soto i soto. Soto, royalti xapa haue. <laughs> eh? Ia, a ber, soto. Ez ez, es, ondo, ondo. Osta, o sea, ni pentatzea gujarri enun hori kopi... Kopiatxo prest <laughs> no le copy, re, copy Cre creative commons Kopiatxo da, prest nago. bai or alternativo ba, eh hori alternativa rei hortan bai bai bai ba, bueno alternativa pe be esgatik beste be eskuak hartze juek eh? ah bai me me adivina caiga iamen gausasko susteju eh ia melasa itiene eh libertad o sue dauek momentu konkret honta bai bai ni melasa ina Mere osaldi eta i, a gaur gaur tranpatxigatendiau eh gai zerrendatsuea bealduzu at. Aldanondo, ondo iruti alt, irutsu alzi kon, gai konkretu hosek, santsoa e, ba. Ba bueno, dala askatasunetik itzetego, baina gero neurrire hit hitze hondigi zeintzitek. Ja, yeah, tanto no, no. askatasun raia chiquia ez. Ja, gaur honin yeah. askatasun eta hori momentu konkretu batutan da. Baina nila ala raia mundua, baina... Baina <laughs> askatasun askatasu askatasu askatasu ere, bai? Ba, askatasuna, askatasuna, askatasuna oso konzepto saia, ok, definitzen. Ja. Eta, galo, baina bai. Alare, definitzek ere ulertulik, ez? Eh, ba, ulertu bai. Eure ustez, karo. Ulertu bai, baiak eror eh, intringulis asko, haukak askatasuna. Zer, normalean, ni baintzan lehen askatasuna kanpora begira mudan, eh... Mm -hmm visualizatzen eban. Eta oin nik usteot kartzela ondisenak guk barruan dozgula. Hostia, bueno, fuerte ase aju. Ba, ba, ba, fuerte ba, ba, ba. ase <laughs> aju, fuerte ase ba, aju. Ba, bueno, ondisenak oh, bueno, eh, kartzela esberdin batzu bintzat, ez? Mm. Batzu badare jendia sufritxoanak eh, oso gorrak eta sufritxoanak. Baina ba, norberak ipinitxak guap oso gorra itxuk, eh? eh norberak ipinitxak eta ez? Bai, bai, bai. Norbera ipinite. Koncientea, ipuskoa profunda nasko, gartzelako asko asko hemen. Koncientemente ipinite. Koncientemente. Az norbera ipinite ere, hori dudan tan jarreko enean. Bueno, bueno, inconscientemente, inconscientia gitxeko lana norberan lana estok. Zeinena, serekin, serekin jauko nei tok. A ber. A ber. Hisero lartuber de o eh? ni ni galdetutil yeah. eske gausake, baño oli da shielding ya está. Exacteat. Zinconstientia da orgin netza de jate, ze ajut, tema potola ajut. Ah, vale, de hecho, de yeah. xo, tic, askatazune hitze baino ondik potoloa. potolo guen. O sea, yeah. potolo di potolo ajunga ajut. Ya, yeah, bueno, hini do. I, hi, I, aizka pia hemen. Ez. Ni permisius, katzea, deonatortxo. Vale, vale, vale. Eh, bueno, ni pintatzen ba, ze ¿Si? aldetu gozo eta aldan ondoi. Ba, zerrez, a berzertetzen. Ba. Baina, errepintatzen nian, bai, baina zoze gaitu enberko zoa, deez. Ba, bidea biskagat akotatziak hondotik. Bai, haber, ni izaut zehut musika mundutik. Mm, bai. Ike jure buru musika mundutik izautzek, ez? E, Lehen bai, hori beste mundu atzutan. Haber, eh? ni musika munduna hondigen, eh? ez, ez? Ha, ondio bai, hondio bai, baina ega ez lehenko munduan. Lehen? Hoin biskagat kanpotik beiratzen dut. Barruan egon narren be, Aha. ja biskagat hankagat kanpuan jokat Bai, beste... Bidea... Bai, bueno, bizitza, beste fase bat ditxuk, lehen musika geisha, oin, oin bat harteka, mm -hmm. beste... Da izangoan, adib ez bergaga kriminal, hor musika mundun tope o ondigen ez? Bai, hor tope, musikia, juergia, eta bai, hortan sartuta, a tope. Musika joergia. gero fiakras, ez? Bai. Mi... Torriuan, ez? Fiakras be, ondo, oa ondo, bai, musika joergia bai. <risa> <risa> <risa> <risa> a ver... Eta ba musika asko bai bai bai asko hiru disko izan ziren ba epoka ona epoka ona Egundero gatosoni musika sortu eta sortu Bueno sortu sortu eh, epoka hau bueno igual urte amine hoye gen diskoak estaisela izan gen gen diskoak Le mm. aspalietan artolakin asko denitzen Artola zein A ah. ber segurumente enzulijaekin goiz zain da baino artola da berigako kantantia fiagarra kantantia bisardun eta kantantia eta unidalasa kantantia Beste bat, grupu bat egin. Musika. So, bai, Fiz eta Maria Luisa Irizar, e, eta tal <laughs> tale asko. E, eta, hi, aurretik baukoan zozen, bergalak elemenan aurretik? Bai, Faktoria, hiberotan ezazpi. Bergalako, hmm. tale rokeri joatotan lagun batzukin. Mm -hmm. Bai, horra sinitza ni. Hmm. Bai, e, gu horre biltzegin jane, ba, mundu hortan. Eta nik e, laskaotarrake sautu mitxoa, juergan be, bai. Juergiak, aher. Jorge askolauntzegaz. ez? Eh? hori ah, ondo, hak. Ja, Eta eh, mainan pasatzen dana. Ahag... Eh, Luzera beti problema Baina Ba, bai, bai, baño. Horre Lucia ese, yeah, jurgi, eh? ni Jorge totalmente al denachio. Sana aldera kontraposicion hori, ber... baldimaia ni alde posizionatzen ara. I se onura ona jula. Ba, ondo, ondo, ondo. Ba. Biziko ja, baino... bai, gate, bai. no. Ni bere pusketa baten. Ja, baño. GTEK ge bai, gatear. Nola, bai. e, euskera. Ba, la banca tan, hasi. La oidek. Markao, eh. Vaengarbizalea asko zabe gentulei. <laughs> <laughs> Pero ostiatu Gero Bai, bai. Agaero autentikoa da. Ola tarde buruzuri bate. Ja, tak, ja madia. Eusk, eusk, e, <laughs> euskal ertza ertzantza ah, Euskal ertza. Hortzi vale. Ortiog, eh, ba, ba. be. Eh? Bai. euskara aduan alde totalmente. Zerren alde? Euskara batuan aldere, bai. Ah, ah, ibe, ba, bai. Es ni es. A ni alde da contra ortxa ya Nian bioalentide... Ika usatutan, bai, bestatutan. Bueno, aher, zentera de merdiag. Bai. Zerra ditxan. Ostia, hihunet no, jaiz da nire, e, xo? Ela, aska, hola, aska, hola. Ahoerri hona, hola, eta hola. Ahoerri hona. Ba, horre or, lengo telefono, ora, etxeko telefono batera, zenik telefono bat emonotzen, hartolai. Ta gitarrista bila ditxu juen, nere aman etxera. Eta hori, ba, telefono. Eta hori da, hasi zan, beri agriminal, bigarren fazia. Ya, at ide irama hartu zian bai zein da? Ba, neramago bai, bate bai, batek. artola naiz. Bai, da hori, gitarria este izen, ta besteix eta beste gitarria <laughs> bai, insha'Allah, ta bueno, jokoa probatzen da ta bueno, hola. Horra jan dena. Ah. Ba. O, izan, dana. ah ba. Ta urte asko alkarrekin, bai. Jo, eskarrak, Juargi eta eskarrak, eh? Eskarra, eh telefono ba, ba, ba. fijo eta eh, eskarra irama telefono hartu zun. Claro. Eskertu claro. alde joinis. Amai, ez. Ba, ez tegitama gartuzan. Ah, Euskal ah, Herriko, saztia, un partez enpartez eskerregazko, amaizko? Bori, bori, eh? ama, eskerregazko. Euskal Herriko, Artolismoa hartolismoa gaia oso, oso moda. Ah, ismoa sortuek, eh? Ba, bai, ha sortuek, arazat da bat ez. Ismoa siok, eh? Ba, ismoa, hartolismoa, esotze, eh, ya... Ya. Bai, bai, bai. Corrente gafak. Omre, tipo curioso matik. Tipo kuriosu. Matei zanea bere irudise, orta horna estenaxo gainein daola, letrak, ez? O letra asko giri duk, bai? Ez, ez, ez, epokartan, ez. Epokortan hartu lanak. Bai, nire arrian, arrian hasi nintzen. Abai? Idazten, abai. Mm -hmm. Bale, oina arria, disitamente, salta jo. Ah, bai. Fiakraz, gero bizardunakene honitzean, bai? Bai, bizardunak beste gitarria lagaseo ganean, nisartu nintzen. azkenengo diskoa grabau eta bigarren diskoko giran, bai. Está, gero, pero, pero. Ah, pero bote van. Hay este e? country, uno vale, eh. Country Uo, ha, ne? rock. Me gusta ese tema. Va, ba, uno, uno. Inglesas a la charra. Inglés. Vale, esto, ta inglesa ta, bueno, ba, ondo. Que... da inglesa, da bueno, va, ni ya uri... ingleses secular eso. No ikua. Está, pero, va. Esto va inglesa, kisno política, o sea, es inglesa. A lo mejor que charrata. Oye, conquista o tal, ¿Eh? Conquista o tal. Conquista Así dirán, vaya, quiero ñocho. Estima, ya. Inglesa. Se allí, inglesa. Inglesa conquista, conquista global, lo nene. Erder yere, vay. Erder yere, vay. Venga, erder Ya. Ya, ya, o sea, o sí. Sea, Gertuco, gertu, ba, Inglesa, ¿Vai? saía, u, rincho, ha, ¿Es? Piénsate, va, urrinchu, ojo, que tal. ¿Eh? Pienso, te va. Erder yere, mene, siero, o sartu, ta, ha, o Berragan gehiago, askoitzima joa Bai, bai, bai Ni gaina ere hemen baino par gehiago zi inunein ja. Erretera zetxatik Ah, iri? Dai? Ah, ja, yeah, gara I, bai, bai Ja, bueno, gero bai I, a ber, ordun Muzika mundu, eh, eta eh? sakonetik zautzak Eta, da, bueno, sí, o sea. a ber si... Hori, asko aldatu do, genia Horror barrenian emanetik Bastante pentsatagat aldatu do, Oi managerra, eta pf, Oin e, gure generazioan dago es, saia. Saia bada joteko eta mm -hmm. espauka golaia e, tira hondixa. Bai, ez. Len Se... kontaktu eixo zoko, ningurunia geixo oin oin nik ikuste dutenez dana managerra moitzen da. Ja. Da espauka gorre movementua joido joko asuntu. Orosi india managerra beha hamen pentsako sia. Bala, amazen berrazio. Sartu india muturre manan banan o. Bueno, horu kapitalismoa e, bere e, Bere tentakuloa, guakizu, sartzitxu mm. alde guztitxan. Mm. Zirkitu danetatik, eta hemen be ba, hori aiaudok. Eta mm -hmm. gero taldiak, ba, bueno, marketina, esto, saltzeko modua dan aldatudok. Instagram. Baite, norbea saltzak moru asko aldo, dek, ez? Galo, galo. da, eure txupilie jaztegoan igual, o, eure makiada jokoan, kalio hartetxe, baino, gaur egunin hori tengabe dan hortan grupueke hor sartu iduk. Jolaz e, ba, hortan? Ba, Homen, eh? da ba, bero, azale ba, sosialako, ebai, es? Hori zatea. E, bari, e, gaur egon, fekuni. E, txorra azale sosialetan jartzia, pf, nere jenerazin joan dago, nere tako. Bintzat, probatzotan e, oso ridikuloa bentzatzen bat. <laughs> e, ja. Baina, egastiak ikusten dituz, ehozin txorra publikatzen, dana publikatzen, opor guztiak dana. E, gauza fuertiak, grabiak, danetik publikatze joek. Ja. Eta nire, zade, bauzeok. Ja. Baina... <laughs> Guizango haitxuk boomer batzuk eh? Zerte hori? Hori da ditzen, notze horre ah. Purete, purete Abuelo <laughs> zeboietan komentari xoida Boomer, boomer <laughs> Xarra, ni xarra consideratzen hau, eh? Hori, no, nire, eh? bai Hume, berrotasi urtegin kaste Hori hirro que kapitalismo Beste farsa bat gaste. Berrotasi urtegin kaste izatea Berrotasi urtegin Baina ezin da, ezan hola eta eh? Ja, jendien hau sartutak jaukera, deportia Ez eh, baina ez da honan eh, sartut ere Ez jo gustatzen aitzi Iberta xe urtegin izatea ah. Zaizela eh, gaztie, baina behar zoske berta zazpi Ba, baina baina bueno, autoengaimamizi gaitxukelako Da, deportia eta Deportia, deportia ez? Juergires, deportia ez Deportia ondo jauk, eta Hmm. Naia, ni, bueno, agenda fiska gajot inguruan jendia deportiva, deportiva, deportiva. A ber, gori, einda jendik gajotute zioak deporteekin, es? Jendik gajotute zioak <coughs> daio deporteji, es? Claro, claro. Claro, claro. Bai, bai, conconsequentzia. Droga gain berdina, eh? Bale, I gajot ta drogatze, bale, bale. Azte, bale. Drogi... droga, este, drogie. Droga laitzaitsio sai chik, es eh Claro, da i droga, ahí des, eregiles que de puta madre. Bai, bai. Sea Bateguin. Ez be, ara hartu, da, ez onurak, ez hainbeste. Yeah. Jo jolas tulege, decentes con las W que Liga, liga ortaneno que Bai, va, bero alkoline, adibidez ni aurre hon ikusi nenda, bueno, bai. Aixo Stepa. Alkolekin bai. Bai, bai. Bueno, bai, bai, bai, bai. bai. bai, bai, bai. Izaten droga, eh. Na ez ateo constantemente, yo que se jungo a chukara ta bizka tartu, ta mm. saiatu gaitzu konektatzen ez daixegin. Ja, istotin Mhm. Mm U LS hartze ginuan, ba, altosorrosko jaisetan. Ja. Yeah. Ta gero o chaooltada gaizki pasau etzian. Ja. O, e, ja, ja gutu sustantziazu hartu sinti chao. Eh, la hon arte konkretamente kausaba tzuk lantzeko adibidez o, ja. eh, bain, totalmente beste bide batetik. Eh? Asi eran esate da. Pero tarai algai, Eta ba. eta oso oso oso interesante eta. Ba, genda eskultzena no? gor pejotia eta, ¿vez? Ba, I hartu e, bai, bai, igual bai. Oin, oin gal geixo kosta. Baina, bate zer jende zer izo matekin igual, bai. Nik peyoti topa inian, Mexiko. Oh, e? Yeah? Hor zatepeyoti hitopatze eula. Ah, yeah. Bueno, baina iztean ez es alto espiritualitatea, eh? yeah. baino... Zate hitopatze eula, eta... Ba, bea toponatxean inian, ni nian, ni, ni, ni <laughs> <laughs> eh. Bilurra matezian. Atzado dean, Mexiko iparraldin, hor koagilan... Eh, bueno, narku eta... Eh, Fomente hori zoan, da, gukampin soil baten atzado da... Ni ja, boden bono... da, da ez na. Hortsa Maia da, kojona Eta es, es dian hartu. Da eskarrarean hartu ze, 100 hortan koyote emana da torriwan gure kanpino ondoa. Bai, bai da. Kojona dotan nitsan kanpin barunda, payoti handa marchan. Oh, ja. bai, bai. <laughs> <laughs> <laughs> koyote biurtu da eura. Igual biurtu da, lechamenon. Ja. Zu Eta baino bai, orain ixedek urtik aurra dijusten eñin, eh, gogo geixo bezala esploratzego. Yeah. O... Oinen izango dena Peyotiak i Bilbao hori. Hori estok Danien basatzen, ¿es? Hor Gure bizi guztia redeskubritzen garelaz. Konektatzen dosun horrekin, oibo, ba, bai. Eta hori zela zugan lendik zauan, mm -hmm. en orijen, horrekin ba, mm -hmm. konektatzen dokeela orrea itzik. Ordan daukela dana redeskubrimentu bat. Mhm. Mm Orria espiritualia munduan sartuta sierro. Eri vale, e zateko orduan, eh, peyotik topatzen ola, hosti xo Ez bai, bai, bai, ah. topatzen ozkela claro. Bueno, bai, baina Ez zateko modu adok Realmente este... ik biladok Igual ez zateko moruan Ja, eta git bueno, Orgu, esate... ero ona voltar diego eh? Da, da. Eh... Orguretxe nono anon prologua eh? Hombre loboa. Hombre lobo. Ah, hombre hombre loboa uste nane. Sorbala en teknika. Ez, eh? <laughs> mediko bat. Eh, otzu egin bizi zenuan gizon bat. Urtea askotan ah. ah. Baztaz piurtetik zen ez eh, ze urte arteo. Ah, o bai, bai. Entzun da, entzun da. Marcos Rodríguez. Bai, bai, bai, bai. Eta oso tipo berezise eta... Berezise izatea naskitan emasi. Tipo eh, tzaiaz. Iba le eh, so, esea berasic ez atea dana anglobatik, adibidez, yeah, yeah. tipo 30 pico urtezozkean da mendiengora ez predi nizotzean. Adibidez, arbola tati, arbola ezotzeuan da hola. Ona ja, urte hosetako despertar. Ah, yeah, yeah, yeah. Eta ara esatezian conversation tipo no se hagan, eh? Sa, a uroi bat, bai. Eh, bat da beste animalia ranua. Sila bere cuadrilla. Arek edukauzela ero. No? Has ez edukauz laun cuadrilla. Eh? Ez da hola ez hola hola istoixa, atzeko, tzala, vai, anima vai. Limate, ta. Bakero zaio nor historixat bedarren bat hatzeko san sotzala animalin batek eta sentatu insaula. Bai. Esan txuala jateo belarba Se tipu zoguan Txaseo ze ustel dute jantzian Animali zarema do Bye. Na animali hori jan Da penta ozian Beste animali zietzian jaten Da penta ozian Ba, ni bai Ni honan lehiat <laughs> Oso gizatiara hori, eh? Ja, yeah. <laughs> <laughs> <laughs> ni darangaietan Ni <laughs> hori lehiat <laughs> Agarro, txintzian Na, itxurie E, eh, honek eh, eh, eh, Ah, Zubiek viege a San Joan enjateko gero esan tz, azkenin bere historia egia zela deskubriru zuen eh, scientifiko danalago ba orratizienuan. Ja, yeah, belarran eh, kontu kontua itzi. Belarran kontua dituta, gero en película dentzia ba, hola. Kontua de tipo hondigena, aspiratzen sulla bela unesila. La bela en ciencia se ve. Ja. Da ni tetat Ez nere pelikiaia racionala di. Ara, hori digo. de qué? Ba i bai oriolai. Da ki jo da ni ni sinat orientdio. Bakarren lega donartu, hori olap aukera, aukera posibilea danetan goren nena Zaukera donartxe Ba, beste komunikazio maia bat Bai, bai Baina, bai Horti esateat igual Igual peyote bat aukela <coughs> Peyoteo, txai, o Horti genetor legelea, ez? Ba. Komunikazio zar bateo Azpaldi baten Bueno, azkenean informazioa Eta azkenian esaten da, benez, ez? Eh... Bibraziño kontua, da zer egin vibratzen dozun, da egin, es, da, konexinioak sortzen diela ba, vibraziño maia hortan, es, ze mm -hmm. haitzi deitzen dutzu hausate, beste batzuk, es, es. Mm ta -hmm. egit, horre. Ba, gero tope modanzea, bai, eh, oh, no, ber, tse, ni, modanzea, modan, zare, eh? bai, hor, oh, no, agar, zare, momentu enta modan. Modan, nio eis. Realmente, baina, es, eh, vibraziño hoxe, frekuentzi hoxe haitzi, es, musika mailan. Agen di eguela eh, aurikularra jarretxeak putea da hori aitzeno no? frekuntzi. Ai, ze, eh? txego, ah, ni nire puta idea. Hori lehen galderak irakurtzen okurriu no? jatzen la espiritualia ni eh, weitz hori zela jauken, es? Gaur egungo Ah, i, hamen musikia ataleti ezten egin dihago, eh? Ja. Nire nahena galderzia, baina gola eztena ota. erantzun. Ba, ba, ba. Base irutzezakene, eh, txar nire askeneko urtetan irutzezite aldaketa potentea eta ondala musikie plazaratzeako orduan... Eh, etxek lehenu esan daigin bezala, bai, publiziatienin bertitzako orduan etxez ere dutatik etorrit baina bengo, eredu leno lehenu esuan hori ez? Bueno, hongoan publiziatieta sartute etxera, baina, lel, etxera grupuz oken rekorrido gexo eta publiziatik gero sartseguan bein rekorrido eukita gero neuri iritzazitek askoz lehenu sartut jogela bai, nik uzat bi gauza dela hor lene, barkatu publiziatik izatea, birokantida onditzetan horregu hamen Bueno, vaya ni policía, pues gato. Policía, ondise. Oh, no, no, eh, irrikitan da ja, ja gitzego. Zenim <laughs> ja haken. Policía, aste hontan. <laughs> ba, le lengua, len eh profesionalizatzea musikan eh, geizki geeskik ikusi txasagoan, esualako alternativa, esuan, eh, de la movida, esan eh, presua txigotia, esan ez dakize. Uh -huh. Eta orduan profesionalizau zien askoi, eurra eh, mosotzen asko. Orduan ikuste dotorrek. Adibide bat? Eh, Linton Town, eta ola, eh? Erderaz cantatzen hasi ziela, eta uh -huh. estekise, bueno, uh -huh. eh? Bueno. Entzako gako beto da estekiteen no okosu handa agoratzen. Baina, baixaoan korriintea, ah, ah, eso son unos vendidos, guri deitzes oskuen brigada comercial. Uh -huh. eh, kompensa, Agorratzen auk. Como vendidos moduan guri, guri, guri, gure ikusi, sekula. Ba, claro. Eh... Ola, piskat hori, eta gero, ba, hemen beti atzian erondokelako. Nik uste dute, politika eta etan mogideakin, eta atzera, ba, sarri-sarri dintzuten -sarri bukatu dugu indala lagurte. Ah. Es? Osea, musikia eba kostajako sartzia, beste elektronikia, lehen elektronikia drobait duen mm -hmm. Hori alde bat eta beste bat, ja, kapitalismoa eta hemen euskaderizan behia arrasa honi joktan. Mm -hmm. Lehen esan dune inbasiño hori, ez. E... Globalizazinoa, Amerika, Inglesana, mm -hmm. Herderia, España, Frantzia ziero arrazauta jauk, eta nik usto taldiak erabilia dela bai, kapitalismoan korriente horrek, ondo erabilitxa eta diruakin, eta esto, ba, aurrera urtetzeko, eta enpresa potentia sortzeko, musika maia, bai. Len imposiblia sana, eh? lehen segin, segin, segin, segin taldezen. Ertzainak, ertzainak ege, jo que se, etesen aldian zen bat irbindau, bizitzan. Azken pelotazo dakin igual, bai. Bai, no, ez. Baina ez. De notzaban hor labi erote, ez? E, Itoizu, eh? e, izango zan, ez? E, hemen inguruko tote maundixenat. Horrepeti, mm. iru aldetik ni uste dut, ez tot duzte, ez eh? da egit. Oink aurk, iegungo edozein taldekin komparuta. Bueno, edozein ez, es. porque ez ditug amarea elduko, ez? Ah, bueno, ya. Ose, bueno. iru, zingut ju, ez? Es. Iru titulo... talde, eh, dan arraztatze bena esala, ez? Es. Oh! Oh! Sanaya ba, ba, ba, ba, bueno, ba, ba. publiko en geros pentsa gaun geras... dine berta hizik ez sanaya Oh? Gero, bare, ba, korriente minoritario batzun mobitzen da, la jende asko, bai, eh? Ezez zaten, este, ni mobitzen, eh? Bai, sigeta, eh, diru kantidea hori, haia gozako la publicidaden bideo yeah. hortati jundi ba, naiz. eh? Gero, bai, use, pasatzen da, eh, gu, gu eselako taldiak, ez tauke oficinaik, obviamente, ez tauke personal... Gu eselako taldiak... I, i, gu, arria, i, i, o, i, o, i, bueno, talde... Arri, enberga, kriminal aztek, eta oindiferenten konzen nuten. Oindiberga, e, e, kriminal aztek, bali, emagina. Ah, bai. Ba, Biste diskoa datatzezue eta eh dip soda honet da hau eta enpresa hau eta go bat hartze ba, zue ba, ba. eta oso eta, diferente eh hoy vaingo ba. ba. single bat instagram ba. metagise, eta ikusi eta tarda ti brigae ba, loco como trilogia montauko corre eh, trekkingan inguruan hemen ba, seminaisuan ya este discusi va corre que o trekkinga orraitzik era gentzuteko esperantzia jakoa launa itzuk eta orraitzik esan <laughs> <laughs> Tre -tre -tre trekkingernak trilogia trekking <laughs> bueno Hori behazek, behazek costeuteko, osea, eh, oso oso diferente, eh. Azkenial sortzen dala, eh, da. Kontenidua, uh -huh. gero poliki poliki, e, hori botatzeko, usuei eh hoixa botatzeko gauen Poliki poliki, baina konstanteekin. Konstanteki, claro, bombardea eta hori aldatu indok. Bai. eta gero, esania lotzuna. Guk eztauko ofizi guk eztauko jendia Eusko Jaurlaritzako subvensinuet Tan, eh, eskua sartzeko jendeik entelatzen lehenu hausia eta mm -hmm. ez da gu tipu bat eunda brotamarmia folixo betetzen e... eunda brotamarmia folixo betetzen ofisina gaten guri ezagit amarmia euroko zuen zinua bat emoteko gu konturatu nian bizardunen epokan piskat mm horre -hmm. ja hor e... zirkuiti denean gure inguruko talde danak Olaia ja e, buruata bat ezeukenak Eusko Jarlalitzatik, Kriston suben sinua kobratze zitxuela. Uh -huh. Iñungo necesidade bare, gaina, porque beste batzuk zeu que necesidadea diru hori kobratzeko, es erak. Baina ora, dibidez, eh? kepa Junkera eta bizetek? Kepa Junkera, esan caso fuertiena. Bai, baina, klaro, fuertien... Seam aize gai kobratze zitxuan suben sinua, nes jai si pentsatzen. Baina diru hori, seam aizek igual, seam biar, nere ustez. Bueno, eta talde xumia horak igual, bai. ja. ya. ya. Osea, nireta esan. Eksuk, claro, e, e, bali makasun, manaien bat ofisina bai, bai, bai. bat atzian. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ja. Ho, berez. Ai, ai, ai, ai, ez? Igual, bai. Baina bideo xe, ditu zailek. E, gauza emarritu. Eta nahi izan behar. Eta nahi izan behar. Eta nahi. Nahi izan bai. behar. Bai. Eta git. Gero, ire, irudixe bai, gauza egitxibe. Eh? Zaneat, hor... Ez tekele nuezzelea eztena, eixo ahi xo tzeitzan igual, eztze, ahorretzena borrokan taldi, zutze, borrokan. Vale, vale. Chantala in, joan, osekko, zan ahi hat, hoi bol estremo batuan, eh? Bueno, hori beti, hori... Azi dan iguales. Azi dan iguales, jarkoreta koin prakamotzeetan. Ahi batzeno konceptua neguadok eta jarkoreta prakamotzeetan, ja da vale, hi, vale. Gulen ba MC5-eko chapekin hilteginan. <coughs> ah bueno, he dicho clichés. Bai baño txio, txio ire jantxi xe nola izan berdu ah, yeah, yeah. eh gero ondoz altzeko. Eskene horidek nige ik irutzi zakela aire spektakuloako jantzi berde gala. Nik nere garaxen grupilo bat besteukiat eta mm -hmm. ni atontzen dizian hostia, hostia Joseria hola, hola nahi a ez? ya hori ¿Es? Neori gustatzen zirek? Ah, Ta bate joet da, venga, va. Ba, bueno, spektakulum eskenia... parte. Bai hori. Bai hiri hori, bueno, claro. Zalduko be gero inaekela hola jantzi. Zalduko ibe, zango, oi gestingo gesean. Ese estian, ai, alko eh? Baina este esango. Ba, eh, jo, oi ba... biznaga, te haigusten ditsuk, biznaga, oi gaur egun España, maian ba, punk rock, tal de hola, eh? Ba, ba, Famosuena izango gela. Horrek, bueno, de hori de clashekin seba no indala berroi urte. Ba, ba, ba, ba, eta tope daiz, biz, eh? hortan de horta, nargazkixak, Eta, bueno, et baina, beste ambiente ya. punk entre comillas atletik. Uh -huh. Baia, ba hortan daiz. Ja. Prototwo. Eskanpenia. Bai, protwo. Bai, un capitalismo holac. Uh -huh. I da Oskar Gaskoa. Bai, ez da. Ah, i ze, hau eta goze talde. Ni orik gustetziate, zetak, ez? Hor Kristo espetakulo montao mendi dive... Ni nintera, entera no tasabela, mitoa, ni gese dikusi bai, curioso da diziteken bai, hemen, eh, semealabak eta semealabak gurasuek eta haitziamamak kontzerto berdina jutia, eh, ez, ez, ez, te, ez te negatibotik, eh, positibotik, ez. Ezide curioso e? nola danak disfrute batea leken, eh, ni hori ezite kurritzen, ni gustatzen grupo norrein? Posible, en masa, eh. Bueno, isa lega gurasuak adoktrinatzeko modu bat, eh? Semelaba pebai. Importante da uena. Ez da git. Ni ze arrezkala, eh? Ni ustia zateula semiogo alaba coaching, dijula coaching zatei. Ze ta ze nola euskera ez da, jarriete, ez? Daue lamendik la. e, la Alicante eta ire alaba semien musika gain zuten. The Duke demozun, ba, publicidad ja Jaude ia Gorra da hori. Bai. Euskera da Baloreatzu daudela eta nistia zaten ez Zaten egin, modus operandi hori, peliorra zuhidut dela. Bai, pasatzen dara, euskeria horreun daukan arasuak inez. ni nire hiz boidala gutxi berbetan, tema ontaz, zetak esatezu, hostia. Ba, aldeatetik oso ondo jau, beste jende jutia zetak ikustera, ez Bai. Ba, kulturia, euskeraz, tal, ondo jau. Ozi, ondo inden, musikon aituk. Hori, do, orduan, aldeatik positiva bensatzen bat. Gero da hola beste guzti hori, ba, bueno, bai, hostia ekip. Etxokadu eko la kritiko negatibo garteko. Ez ez es duzimaz. Ja, ja, bai. Hori bueno, ortsiok. Bai, bai, bai. Eta egit, ba, alde hona, txarrak, eztekit, bai. Eta egit. Hoizak grupo, euskal <coughs> grupo haitzen egin, zi? Zi, sí, euskal grupo. Ba, txeno, gintzute? Buka guen dios. Jodes, koinua joia gazte dute hori de Mystery Light, zentzute. Na, Nain, gero jarriko jau. Eta... Ah, bai, honok Amorante entzuten. Azkenengo ah. euskal estu da Amorante. Tipo... Oso dizko politxak jokak. Tipo Azkena. oso agarraek. Eh? Zautunea main. Bezatuan. Bai, Almerian. Zalde lagun bat en komun. Eta... En mm -hmm. komunian. Komunian. Zartute. Ez komunian ez. <risa> Kampuan <anzan>. zen. <risa> Beru etxe zen. Udan. Baina <risa> bai, bai interesantela. Amorante egin... Tipo eh, interesantela. Eh, Al Almeriako Almerian. komun batean. Zingela zaherta zua Terrasa batean Habe, <laughs> <laughs> yeah. Almeria salia oka, I, bale, ba, onja ni ustea musikina Fulmina deula Aher, gusto aldima Kaixet dana eta azbat jo baiatzen torreli geberriz eh? Ah, bueno, torreko, no Gusto aldima Hina aldo, eh, atala sati bat eta sati vale, pi vale. Baina baki gamen ondo hor zakela Ondo, onda, es? ondo, bai Ese zantzen bat, eh? Ese zantzen <risa> Leheno espiritualia sartu Eta ju pixketa artean dieu mm. Baina, karo, oin nyi bauke xezana Es? Ix proiektu Soze bauke korre, eskuartin Bide bat eindek eh, eh, No leek, alquimia eh, Bai, ni korre Ni soze azaiat Bai Horra, eskeneo urte tan Bastante urte, nik epoka Bastante txarra pasona, joan Ta maa piku urtekin eta bueno, puf, eh, puf, tormento asko izan Joan ne nire barrua nola eh? igual jende eztog asko entera baina ba uh -huh. e, normali tormenta hosek tan jende parte ez dinei sortzen dok eta bueno batez eh, personnage bueno, asko sortzen dituk eta Baina, zinitzen bila, tiraka, tiraka, tiraka, eta bueno, ikasten, ikasten, alkimia, medicina txina, bueno, ero bide espiritualak eta hola gauzak, eta bueno, egoitzekin, eh, bide espiritualak, eskolan. Bueno, azkenian, bizitza eh, tradizinho danetan, emon izan die eh, bidiak, bias. Eh? Yoga dan moduan, gaur egun deporte bat eh, geitzenetan, nene. Eh? Uhum. konsideratzen da yoga, bera, bueno, yoga bi bia badaz, ginean, ez? Uhum. Bia espiritual bat, e, ba, zure buraz hau tzeko eta osotasunera iaatzeko, ero, ez da izela esplikau, ez? Ta niba behorti beha itiraka, e, bide bat, e, bia txaldera, hori. Ba, e, arrasoi bat bia existentzia esistenzia, ez? Esistenzia... Uchal hortatik eh, aldeantzeko, claro, hemen guk edukio erlijinoak in Kriston errelazio eskasa, kristianismoarekin batezbeh, eh jainkua ta horrekin Kriston Kriston burruki auki beti, baina bajagor espiritualiaren eta osano bat norbera saltzeko, eh, osotasuna saltzeko eta barrua sortzen die gauzai eh, bidea emoteko, eta hortarako lehen iniziasioak hitze zien, eh? bideak zien eta bide horrek emoten dotzude, ba sustento bat, bide hortan e... Iniziaziozatea nizez, ze, ze <coughs> lehen, lehen iniziazioa jensiak, ze, ze... Jode, ba... Ritual batzuk, oz? Ba, ritual batzuk datik, ba, e, <coughs> irakasle batek, ikasle bati, era personalian, hausko, ez dakit, bide bat, gara, tema, uh -huh. tema potentia itxuk. Eta hori, ba nik ikusten dut oso importantia gaur rehunian, gaur rehuneko gizarte materialista hontan eta razionalista hontan, ba bide espiritual bat mantentzia, zenik horrekin asko konektatzen dut. Mm -hmm. Eta hini bide hortan igilinaiz, ba urtian hori ega, hausak bueno, ikasten, irakurtzen, eta hori nahi, hori nahi, hori nahi, harrian disko berri bat ah grau biomaiatzean, ah eta ikasketak eta bizkat aparkatak euskat, Baina hori, nire oso importantia bentsatzekat, bide bat e, eukitzia, jendia oso galduta, oso galduta munduan, erustez. nire ustez, ba, eh? eh? mm. eh? <girrisa> nire bai, bilinaiz eta ibilingo nahi zen, ez nahi zen, bende, ez ostia, baina hori. Gero, hon, aujien txea, txea balda hon, ni Zaini izatea beti, nire perspekti bat, nire perspektibi oso, oso, oso gertura haia, txea, ez Ascotan estia, ricoplasia eh zeharkatzen arkatzen, baina sentzaisu ez aukerat espiritualidade ambiente bat da hola, bai. Zea bat, humus bat bezala, hor zea bat, eh bat bezala, es. Bai. Baino oso zeant eh bai, Leonard Sanchez, New Age o... Bai, ni bai deitze jakona, bueno, bai. Ni te sigo baño, de ese eh, oso arine, es hitzetan eh, Hitzetan ba, gelitzan, ba, nao, ba, liburua ira horreta, ba, o oh, huelxe well, egitzen borta, eh? ba, baina... Ero, egun... Derrepente... Kursua hakin, kursua hakin, ba. kursua hakin, kursua hakin, terapia eta jun, jun da, jun da, jun da, jun da, jun da, jun. Berdin segitzeko, saitzik. Eztaholako Benetako lanketa interno bat, hori askotan pasatzen da, danuk egon gaur. Bilatzen, bilatzen, bilatzen, asken nian... Importante au lanketa interno egiten eta hori ba claro bideratuta erosoa. eta, bideratu eta taldean <tipasen> be nik bizi sal duten moduan mintza taldean be erosago. Bai, ni jendea udanaik, ikustea dena bent iritsi zite taldetan bai baziokela, e, baino ekartzeun diskursuaia. Ja horiek eh, diskursua. Bai, bai, askotan pervertitu Joa, ez ibaite edo... chic, lau itzik bi oso ambiguo dijuenak. Zona eguel, zer txaiapa, fluir, imaginau. Puh. O, txaiat. Olako itz, bae, bae. jartzen jo gola lau bat, eta... Bai, oamar, o... Etxite, o... et daik, ola, hi. Ba, eh, esto gaiat. Hago eh? Hago <coughs> Ba, eh, horra beha iaudok, beha iaudok, eh, korrente gutz hori, ez? Eh? Itzekin, eta, ez dakit, eskutik elduta, elamor, eta lorak, eta, bueno, pf, ondo jauk, ez baina, ez dakit. mm Ni gustoa lanketa interno agimia dela eta alkimia esaten da moduan eh la nigredo, es. E, usteldu, zure barnia usteldu, ustelkeixa hori ikusi, usaindu, irebarne, irebarru usteldu. Bueno, ire barneko irebarneko ustelkeixa hortera ah. beiratu, ezakit. hor alkimiane 3 fase definitzen de di, ez? Bat da nigredo, beltza, es. Uh -huh. Putrefacción Vale. E, eriotza mm -hmm. Gero ja azten da zurira Juten da geroia gorriraz, Albedo eta eta rubedo ez? Mm -hmm. Albedo ja da zuritxu Purifikazinua Aseptazinua Zikinkei xa hori nire bar nian da vale. mm -hmm. Eta gorrisa ja Komposta Supera doken nian Ez larrosa gorri bat ja, Konseku zinua fruituan Eta Ya trasmutado genea nire miserixia. Hor la flor de loto ta si Oriol Ortiz Beste beste correntea da ikas. Daikit, daikit. Alkimiane eh harri filosofala askotan identifikatzen da la gorri batekin, isaniki. Aha. Ba buist buist da justean, ez? La loto ko asunto de alvo, ¿viste Bai, ni ustea bait. azkerin eh pantanotan dago joen belar hori. Bai, bai. Hor gaspire que estan dana. Ore estik or batatu lora bat. Txuri ekizton bolit jomendek Daino, derre horrez berdik azpixen lokatza gure ez, lokatza Lokatza ez baldin mozatziok e Simbolismotik asko egiko Hor molismoa ekizton indarrauka espiritualia Eskutauta zela beti ondan Simbolismu bidez mm -hmm. Esplika hori harizan ditxoa hausak Bueno, bueno, uste, ordu Joder Ja, gotuaren iltxe den jaren este berriketa Hade jarrego jokan tu, hade Aztai hau, joiako. Bazi hau, bazi, bera. Bera hau. Oh. Gora igual, gaztai. Eh, eh? Jarrengo jat, eh? Gora erorileike, gora. Bate gara zantzien. Ba, eze. Oh, Bate gara zantzien, eztaz. <laughs> Ke gaurron. Hau, oh, aldabil. Bai, batos, batos. Mystery Lights, Mystery Lights. Ja raccantua. Niña, ¿ni esas ot? Niorala utxebe ne hondi joten orinda la utxi. Hemen ta, mergeldorado, geldorado, Adonostine, igual da bado, no. Está Geldorado bai. Tola ora eta ustian, disco era algo. Bueno, bueno, amentesio. Guratzi. I amente mamordos oskeu. bota. I orit eh sande o eskola bat, bezala eskola eskolabatea juta dizela. Jakin eskola bat. Txera. Jakin. Bai, len, bai, on ah, ja Jakin beg. Jakin geskiz handa. Ez, Jakin doc se hor arabiak horre Arabiake... <coughs> horren kalifato de Córdoba da, movia andalusio hori guztia on sanean Alhambra, bueno, Alhambra ta Medina Azra ta usteo deitze sotzela Jakims, jakintsuai deitze sotzen. Horko, ba, lengo jakintxoak ez? Filosofia, astrologia... Mm -hmm. Da neti bizkasek izen jende horri medikuak... Eta usteote goitzeko raitzik, eh? Jarriz mm -hmm. Otzala. Jakin, ba, bueno, euskeriak indaukan. Bale, bale, bale. Nen goitz, eh, garro... Eh, De gire irekasli esela? Bai, o... bai, nela una hori. Gire guru gurua esela? Ez gurua, ez. Ja, etxio, hori, termino hori ja ez bat amatxia ez? Es hori, que... es. Taki, secta ez era, o es? Vai, esela, oh es oh? Vai, bueno, es jende que e... batek eh que... rekorridu da igual su baño lena ohinda, oh ¿es? Tapaki pizkat hundidoian. Ba, pro, baño guru, ¿es? Ni ezaintzak, bai, goiz ber, bai, bueno, ni otesan Guru tankera hori. Bai, bai, Seguramente izango estila. Ez? Ah, ja, ez dakit, home, nik uste dut eh, Olako bide baten Leleengo hausia dana Ez sinistia Maixuak esaten da, ez mm -hmm. O sea, eh, zuk Experimenta bezu zure barnian Hori hola ero ez? Eh? Hori da leleengo Leleengo ikasketia mm Horre -hmm. guruan gurua dago leku Utxilatzen dago Eta nik gusteiat gure, bai, bai. gure bidea, mintzat, eh? Bueno, nik, bai, nik gusteiat Ola eh generali nola dala eh batipa dinok ez dura esaten seinaitan segitzen o ibole esateik baino oso urrutik eta jailezio o eh ibel eh, filosofiko konkretuat baino jendi estik Adibidez, YouTube zio, ges? Nik ni kostienten no YouTube eta hola, horrean nio kostienten no. <laughs> eta YouTube entzio gela personajik. Mm -hmm. Behan ziren materiala gotatzen, etxasen. Eri eh? batzu guztai, zaxi, da jo, jeju. Eta batzu, higuel, zizte, alutzo, higuel, ostia, higuel, nervioso ezela jartzeiz. Higuel, esateik nintzertsep. Ba, ire sinizmen txarragin, e, ba, ire sinizmen agin bat ez datorren gauz bat, baina haitzen zehitzek. Eta ba, hor? Zortzen nahi egin, ja, ez, leku bat bezala, eta gero go haitzeko Ale Daneetzako, jendik ez titxik izaten. Jendik ez titxik izaten, ze haitzeun barru mogitzen sona, e, eta e, e, e, uel ez tegola, eh? Iskutau bezala, bate mat haitzela eh, mundu espiritualetik izatea, eh? Mundu Lotzatu, baid? lotzia moda den boten zala. Bai, porque huel arazoi egin ezin dit defendiu gero o... yeah. Baina no. gero, claro, gero <coughs> kistan ego zarrain Eukitzei ba, normalin, jende honek yeah. Ez, es, ez da ikusi, olako Ez da ki nik pff, ni nere inguruan ba ikusi dutena Baina, bueno, eta musika mundu bat ezbe, espiritualia eta o sea, Oso, nio jazino berbetan pixkat Baina, bai, bai, igual, jotzak elako, neot esan bai. Ez da igual, baina, bueno. abiertamente Berbaitzen dut, ja. Vale, vale, eh, vale. Brokerismoan vale. munduan, oindala mao esturte hori esa tia. Ya. Uf, a este se la ha ido la olla, esa, pum, esta kit. Ya. Esta kit. Nikola, ikusten dut, nere, nere ikustkuntutik. Ikesatendok en hori, ba. Txagizat. Os ondo analizatzen. Nik usteat, hor badala, eh. La lotzia, tabu, ose, ose. Bai, ondo lotu egor. <risa> Claro, Hala. claro, pero Os batuz batuz os batuz sai profundo, eh? Bai, ekipuzkoa, diferentziaitek Gipuzkoak dio es. hor Aner Peritz, oinoso modal eta oso famoso. Hala, bai, nala, jarri Ogden, eh, horretan esate eh, jotzak eh, gipuzkoan nuei eh, despektivamente moduan berbait jotza. Ah, bai, eh? Bai, bai, daia Aner Peritzen mobiletan sartu ari, ni hori ustiago. Politza pentsatzen Uh -huh. Es eh, Gipuzkoar, bueno, Berakiz etero, da la cosa que se ¿es? Uh -huh. Baina interesante da hori, Gipuzkoar kutxu hori fiskan negatiboki esatia. hor hor hor oso omen eh, tabu asko ja Gipuzkoa mailan, ¿es? Diru asko da tabu asko bai. ¿Asko? ¿Tabuak? Claro, es que tabu eh, de... bueno, no, tabuena, asco, asco. tabuena Eh, este la reja eh, se hayan. Iskutatu hauek. Ta hauebea. Claro, claro. Por claro, ta ez esos sea, atide gero heu imaginao, eh, sexual. Me digo ta hau, hau right, hau. Right. Da, o sexual originally, eh? Bai, txinleke, eh, osti txinleke. Right. Profundidad tan es. Esa, aliens. Tal vez osogun euskaken, se claro. hori aparte. Ba, bai, hori. Práctica sadomasoquista euskak, obviamente, e hey, esto que saben. Bueno, o pratikak bai, bai, bai, bai, bai, bai. ez baldimaukeak ez. Bai, ege, baldima ege, ez baldimaukeak, hori. Ez baldimaukeak ez. Claro. Bai, masturba ere baldimauk ez ez. Claro. Nire horregun batek esan ziren, ma, masturba ziren una hontxe, raru intzitean. <gülsor> <gülsor> <gülsor> <gülsor> <gülsor> Erezko manzian. Bueno, hila. Zono, eh? Ba, eurdo, no, jau. Haino, raru intzitean, bitu horrein ondigene hor gatxebek. Ja. Yeah, ondigene, igual ez tegitze ondigene. Igual, prozesu motela, eh? Bara, nik hipuzkoa agarrabezatzen dutenako, ba, pixkaten bene ba, traizionalismoak pixu askoik gaudelako, ez Oingo gaztiak seksuak inda bastante, bestaki libera eta, hori eh? emoten da, hiperseksualizauta bai. Nik ezta Ni Nik tabuak ikusten dutxo eso, diru asuntuekin, eta hemen oh. eh, lehen pentsatzen egonok eta Erentziak eta hor mundu horre mm. iluna, esto kikusten hor. Herentzia mm. jasodo, baina esto que esaten senbat, Añaren. o esto que esaten jasodokenik. Hemen interesantiek eta da dirua, betik oso interesante han no sido. <risa> sexu bere oso tazo, ¿no? Sexu eh, e... e, Briancano un programa de mote jocone. Sexu e, que ana, hombre, Briancano tonto este. Claro, eh. claro. Briancano ayo Lenua, sí, si Changu, Angalo dirua. E da Sexu. Eh, esa <risa> e, e, e, e, e, e, ni gotzau berai. Etza nego, sí. E. Tipo añaus e, e, caras pasaje. Vale, es Briancano. Chiat, Chai, chiat. Ya. Yeah. Bueno, es verdad eso mucho. Pehcesión. Ha dirua. Ostap, jolentzitea, migabendioz. Ah, bai, horide, horidek. Horide. Eh, dirue, dirue, imaginago, erentziba eh? mm -hmm. eren jaso, eges? Gindoskek, zembat urte, berta zazpi. Pentsau, erentzia jaso, urtein Eskuta mm hoge. -hmm. Otagozturtein, inuna hoan, momentu hortan. Kriminal. Kriminal. Va, <coughs> <coughs> Egun da, berta mar milio euroko erentzia, toko zaka. Yeah. Tokau, ez? Ahi hau. Da, letra atzuk, imaginau Jantatzen eiz <laughs> <laughs> Oso, oso eskertiarrak Egun <laughs> da, errotamar milio euro bankun Rebente, da, da, etxe bat ne. Nun, da, ziren, portide importa eh, Donostin, donostin No, aieten, aieten Da, etxe txiki bat, eh, donostin ah, vale, Zeron milio euro, vale, vale Zeron well. milio euro etxe Zara utzen, Ba, o, oh, bueno, okay. hueltzite, planen txin baldimane, eh? Ba, etxe bat! Ja, ja saluten da, donosti, no, <coughs> etxe bat. Etxe bat? O, yeah. etxe bat iruikatzeko kasuntua. Egoel, geixe egitek, inkluso, ezin dugu, imagina, orduan, ba, irure errexen etxe bat. Ja. Galdaka hon. Ai, bidez, galdaka hon, niorratziok, lekuntan, galdaka hon, ba. eta egun da berta bar mil euro. Ipergaz criminal jotzen ahiz, leku estereko atetik jotzek. Kala. Claro. Nahe, nahe, zangok. Ba, ba, ba. Eta gero, ahi atze Noiz da hori, bagaldaka on, ibergarak goez, da bergarak zer detxi. Horun ze pasatzea, ba, berotamarein iztadei atzen da, bagaldakak goeziz altzek, eta posizionatzea iz, berund da berotamare mili euroen igual, o, txat, irudon mili euroen berroi urtein. Horun ze pasatzea, karak bazioekor. Porkeia ez, oinarte, ez, letratan, etxai, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, bumbu, Discurso adokile. Bai, bai, bai. Eskertiarra o eskertiarra añoxo. Eh, propietario propio en eh, bueno, es uel kontra, me kontra año huela sortuies es orbaziamente bat es. Bai, bai, bai, ba gur hor hesita hesita gare. Vale, ba vale, hor vale, ba vale. vale. vale bizkarra oso oso cubierto. Saugun eduki izango bizi guztien Ba, mm. vale. bai, vale, vale. Eta orduan, bueno, esango brigacriminal o eizengo eta eh, neo que eh, munduko kritika guztien aingok, baina guben jaio batzu oso familia acomodadoetan. Ba, materialki. Txinde, eh? Ba, materialki. Porque bestela es. Estela es. Eztela zuluen jende askoziok. Ah, bai, bai, bai. Eta, aleno hori bai, oin... Ba, bai, bai, bai, Deixo, bai, bai, bai, bai so. bueno, Materialki eta jateko, osea, bizi guztia, isa, isa. No, garantizot da, isa. da. Ori golaok. Baina, bai, Eta erentziak eta estienak esaten. Baina, gero beste batek ahitxik enteatzea izbai, honi... Txoa gosik, bai, bai. Eta, ari, bai, bai, bai, eta, e ori, Baia, ante, eh, bai Oni, txoa, <risa> <gero kafia> <risa> Es <laughs> ir tarde en café. Eh, bueno. A ver, eh. Vaya. Propia hitze ni... martia. Eh? Vale. Tabu ex tabu. <coughs> ¿Daur Dorisia jugues? Eh? Estu... Vale, vale. Más allá el tabú, o sea, eh? ruido rabia. Ruido rabia. Rui en en eso tú, en, en tu Santi has cosotzeiste, ni oloro el eléctrico. Ah, ruido rabia, ni beñigo sin echar Bergako gastetxe sarrian. Pues. Ikuztego. ritual basoano, hostia. Ni azkenet, azkenetko ba, urtebeten ikusi den grupe honena, Santa Barbara Ja, ja, bargas, bai, eh, presentabio estat, tranquil, nahi launa Haur ikusi nian beha, kaletian darbeso garrilin txamishan <risa> Ez dugu <risa> esautzen <que> <risa> <risa> Bai, bai, hori da dau tipua hola oso mahoa da oso Bai, jonik bai Baina no, ikuste Jonika ni... ase ah, hartzen ja, ja, ja, ja. da, ze Karo, karo, karo ez que urrutik hartzatxe hau idolo eta, eh, baina, hemen ehar nahi gertu niziti, eh? Karo, karo, I bat, te, seguro geneaz kontzat idoloa izala? Baina, ostias. Ego, bai? Ego, bai, ego, ego. Ego, irion du, noru eso zabe, kazi hartzen. Jorzen da hona. Gizak iso lau, bai, ju? Ba, ba, ba, ba, <güls> ostia, propani, merdi au. Idealizazioa. Idealizazioa. Bai, berdi au, hale, ez? Ni gustatze zitek... Idealizazia. Ez idealizazioa alde positiu guztiek poradivis y gustatasak imaginao idazleba. Na kena ez ezak. Ja, Usua Alberto, imagino. Bai. Usua Alberto gusta nola zer egin. I. Idealizatze Usua Alberto personajea, ez? Sino realmente izan a llega na idealizazio horrek dek i idaztetu gustatasak, Bidea deza la marca, cheekes. Bai, izan leke las. Claro, tal kertuntoa, galdetu en Kontu urti baldimau, eh. Iurruti yeah. urruti artista bat izin izo Bueno, liatzei li izo Instagrametik Eo, zahe apa? Bai, bai, bai, bai, ondo, ondo, bai ba, Ni zaheatzenok hori dana ba, eño, De segiten Bai, eno, ez zin Ezin, ezin, eh? e? Ni, ziruztek, ni eh, Bargas, imagino, ni neera baki nerveso gartzia yeah, Homba, kresto nerveso erantzak harri, eh Txancho <laughs> bat Nero zizmo txanchoa sentiunea guztain zitean Ia Santa Bárbara, no no. Eh, ah, Propandina Cia Güela. Ah, vengo otra. Eh, Arrieta, Bergarán. Vale. Na Plaza Prazoleta bat. Horta Fruterí verdad. Ah, vaig, usted. Frutilla, máquina en esto la esa. Ah, sí, sí, eso, eso. no nunda. fruta normala. Mercado Bilbao, Materiala Es no, ecológico A Es ecológico A <risa> Gauruni, Químico, moda, e, hostia, químico hostia, de e, <risa> si yeah. si, eh, es Quín Hostia Ya Ya eh? yeah. <risa> <risa> <risa> Vuelta li, Si todo recorri Ya Ecológico y si tiene Vuelta Es ecológico Consumir Si Es que Ya ¿Cuántos? Hostia ya Uff Vuelta El y Bu Es que ertiarra Neve Oso Galdote No no no Sin deosar tú Es que ertiarra Punto Vaya Es que ertiarra Ya he hecho, bueno, a ver Simón, ahorita con frutería Jun, da ver, tago y se me ¿Qué tal estás? Bueno, hola es. hola es Salam Aleikum Es, es, es, caixo, semos Normalmente, ya está, ya suad hostia, ha hecho escuchar el teléfono Ya La verdad es siempre bien Siempre bien, ya Oriatezate para rejun en lleno Tipo, eh, Jessy Eraldeu egin dauketen momentu hortako aldartia honea. Claro. Da aparte, material ona eukitzik, arahi mailan dago hona eukitzik, eta, eta frutia txok kristona, baina mint ze merke. Yeah. Eta binti joa sortzek bergarako simon arreta fruteritza. Osondo. Baina hino jute, baina jumeak honok. Júnor, va, va. Ver, muy bien, <risa> bueno, va, sí, va, eh, Muy bien va, Siempre bien. Siempre bien, a ver o junni bada, a ver a choc. También estaba da, va, da, da <risa> sikua, vaya bueno, se Oye, hay, hay tu, va, o sea, tu haicho. En colao, Diosia. ¿sí? Pero yo, yo seguro. <risa> <risa> bueno, ta ahorita quero antzolago saarra. Antzolago saarra saltze bergaran. Antzolago saar. Iola ga de tuerdek. Andre ire jutais bergaran. Antsaltze jue antzolago saarra. Esan, Hilo ez ez, hori ez Zaltzei <risa> <risa> baina arrandei baten oh, yeah. Arrandei baten, frontoi ondoko arrandei baten, zaltzei be Nire arraxi etxoa derostein, nire ustez garezti ala ah. Nire poltsikoago yeah. eh, Oine, kehau, gautxeoia, arrandei <risa> baina, bueno, jende jatorra taula Zagarra haugitzia hona arrande sen oh, oh, oh. Urduan, nire da buelta perfectu edes Jut izin mozlar reta konprietia Da asko rosero, da sara cero, sí. Da puertan se sí? porque areske Mac ve a contura olles, agarra erosiñ sí, dela. Ya yeah. sara en la Torrela. Ver eh? yeah. fruteli. Claro. Este, esta, este, ah, este claro, parte ONU. Claro, nego cajala ora del tío pasado. <coughs> Diru <Dibetara>, da. <coughs> <coughs> <coughs> no ensaen a reñ pisateos. <coughs> ori era laek, like, ori baina bueno, ori ya. de propandio, ni eso. Sí, es, sí, es, esto propandio. Ba oxe, <coughs> eh bucao Ezkerrik asko e, onarat, etortzatik, onarat etortzatik, onarat etortzatik Ondo ziok, bai, ezta eh? esan eh, Gogoz geldi guaz, sentitze dut Ah, ja, bueno, ezta esan Ezkerdi arra, nint JKS betit guztatze izteit ah, ah, Tabua, tabua nint JKS neina joan eta la temia JKS ah. oin ondo jartziade, geizkik guztiak, hau, tabua hauk pixat A ah, baina, bai, bai, bueno. Gaur egun eh, bildu bildutarrak oso oso indignatuta ja JKSekin. Bai, pero oso errestachazen ejugebai, adibidez, JKSek bai, bai. antolosia manifesta de papa. Palestina. Palestina ninguruko manifesta da laun bat junean. Bai. Eh, bueno, bai. Eta santzia beste laun batek. I, santzibek hori JKSek egodala dano. Bai, este usted. <laughs> Nio nintzen bein, nio nintzen bein, JKS-ko er, concentraziño bai. baten Zer bildukak txuen montau Ha, zean, e, pasen aziata pa, Pasen aziata, ez, bai igual, e, pasen aziata bai Eta deskargako peajien kontra mm. Ero otanismo batik kontra, ez daiz, Ba, ba bueno, Horrek bilduk ez titxuana montatzen, ba, JKS-ek igual batzutan bai mm. Hortan bueno. mm. bai, bai, bai Tabua, tabua, jaokor, tabua, jaok Taut no tema, eh? tot tema, esindok apurtu, tot tema. Ba, enin geha, Junitxoan horreko baten, bai, bilduko, bilduko bati, eh, kritika bateken, eh, koche berri bat zaukelako, jekazeko batek. Ai, Bai, da ni, galo, ni bere berri banai zean, ozera. Ja. Yeah. <güls> da, izaz, ba? Zara, ja. Ya... <güls> ba, ba, ba, ba. Zorza, beleari purbelz, baina Junitxoan zain, bora, ez zate igual, gauniztean, ai, Azarriak eta, ez dinizte ja, ondo ja, toleratzen, ja. ondiki kixin berdiat. Basko! Ba, bueno. Bergan baxak orre jauregi edar bat, ez? Hau, jauregi badek, eh, bakik. Bai, ba, hau, eba. Baina ba, hor, hemendik ikusten dok, telesforo ba, monzonen ba, jauregia. Bai, ba. be dirutik eta... Ba... ...bustante so, ondo segien. Sobran, es? sobran. Bueno, ba, ez ba, ba. Ni... Bise gala bise nintzen zartu gortik, porque hemen, ba, hamen nidioz ez te libraz. Ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, Bai. da ezla, bueno, betizio, privilegijo hosa soltatzia. Claro. Ori ondo no hau, bai. right. Right. Right. Beste lekoa te dik, es, es eh, eskauta ez es, hitzezuk, eh, privilegijo soltatzi dani horren aldenatziok. Bai. Right. Ba, hostia, eh, gazen, es kapitalismoak erri dizku privilegijo hoseke soltatzen astea, ez? Bai, bai, bai, bai. Estadun saiotek. Ez, es? right. abidez, ba, <coughs> ire galdakago txie donau GKSE. Ja, ni galagan es bergan. bergan galagan jeka jortestzio, eh. Bai, eh. Hostia, aizko. Ni bergan era jo bat. Bergan ere dauek. Bai. Bido ni zo ze banaixean, eh? Hombre. Taua apurtzena ja. On, oh, oh, oh, abiertamente. Y oh, oh. busco ar... Zintzoa bezala Zintzoa eh? bezala Zintzoa, heredantea bezala Heredantea eh? hori Heredatit Hereditari Heredante Heredati, Heredantea I, Vai. vale, ustea bukodala, eh Bai, ez Hoi soskeo Vale, jazta Hoi segundu, ba, ja, jazte Eh... Bueno, ordun Vargas presenta Bai, hori do Ni ja, horrein guztuantxio era Vale Hori kontu Eta, vale Bueno, ba, va, eskarregasko Entzule Bai, hori da Hori da, Esta oña y presa gata corre que juno verde Olido Venga <laughs> Venga ¿Dónde seguir? Verde, inaugura Adiós